Az, amelyik egy leöld disznót tett az ágyába. Most leteszem. Lájla, szólal meg Kén, és várakozás van a hangjában. Tudja, hogy általában egyáltalán nem hívom fel, pláne nem állandóan. Igen, Kén? Örülök, hogy végül elfogadtad a védelmemet. Bassz, hogy meg mendez. Előhúzom a pisztolyomat, és j szegezem. Meg kell nem most ölnöm? J-szitkozódik, ahogy hozzáteszem.